Звада тіснилася там, сум'яттям і погрозлива кера. Ранених, то ледь живих, то й неранених смерть забирала, то волочила з за ноги убитого труп з бойовища, шати на плечах її червоніли від крові людської, воїни, наче живі, у боютім тіснилися й бились, і один з одного трупи убитих старалися вирвать. Далі родючих ланів Змалював він широкі простори, Зорані тричі, багато на них орачів із плугами, Впряжених в ярма волів, Туди і назад поганяли. А як дійшовши межі на ріллі, Завертать уже мали, Келих вина, наче метто й солодкого, В руки щоразу муж подавав їм, І борозну знову вони повертали, Щоб якнайшвидше родючі лани до кінця доорати, Наче поорона нива рілля іззаду чорніла, Хоч була золота вся, таке-то він вирізьбив. Диво. Далі Ланіз малював, владареві, Ладареві достигли колосся, скрізь по тих нивих женців, гостролезами жали серпами, падали густо на землю колосся важкі оремки, їх снопов'язи тоді перевезли, туго в'язали, три снопов'язи стояли оподаль, а хлопчики ззаду, Зжати збирали колосся, Його охопивши обіруч, Їм подавали ретельно. І тут же, радіючи серцем, Мовчки стояв на межі Володар, берло опершись. Далі під дубом окличники Учту уже готували, В жертву приніши бика І навкруги метушились, А жони... Борошном ячним його приправляли жінцям на вечерю. Далі він виріз бів ще, обважнілий від грон виноградник золота. Кетяги сині, аж чорні, по ньому рясніли. Віття його на срібних підпорах тримались надійно. Ровом він темним обведений був, а навкруг олив'яний. Тин височив, лише одна пролягала крізь нього стежина для носіїв, що проходили нею на збір винограду. Стежкою тою дівчата і хлопці у повні в плетених кошиках грона несли наче мето й солодкі. Хлопчик між ними йдучи награвав на дзвонистій формінзі – і про прекрасного Ліна виспівав пісню чудову голосом ніжним, а ті його співом, вторуючи дружно, тупали влад'єм ногами і весело всі танцювали. Далі він череду вирізьбив дужих биків круторогих, деякі з золота, інші із олова їх поробив він. Голосно мукали всі, ідучи із кошари на берег річки бурхливої, густо поросли гнучким очеретом. Четверо йшло золотих пастухів по боках, проводжати череду й бігло дев'ять за ними собак прутконогих.